Пророк Михей Пророк Михей е роден в едно село в Западна Юдея в околностите на Елевтеропол. Той е пророкувал при царете Йотама, Ахаза и Езекия, юдини царе, около 50 години от 750 до 695 година преди Христа. Бил е съвременник на Исая, и по стила на писанията си наподобява Исаия. Писанията му са образни, алегорични и се отнасят до съдбата на еврейския народ. Той говори за идването на Месия и определя и месторождението му. Витлеем. Книгата му се състои от седем глави. Първата глава започва с Слово Господне, което биде към Михей, което биде заради Самария и Иерусалим и казва: Слушайте всички люде, и започва Словото, в което се изреждат престъпленията на Израил, заради които Господ го наказва. Втората глава започва с думите: Горко на тези, които измисляват беззакония. И говори за неправдите и беззаконията на големците. Които ограбват бедния народ. Говори също за лъжепророците, които пророчестват за пари и лъжат безобразно. В трета глава се обръща към началниците на Израилевите синове, които мразят доброто и обичат злото и казва: И Господ не ще ви слуша, когато викат към Него, и даже ще скрие лицето Си от тях защото се докараха зле в делата си. От пети до десети стих говори против лъжепророците, гледачите и чародеите. Казано е, така говори Господ, заради пророците, които заблуждават людете ми, които хапят с зъбите си и викат «Мир!». И ако не тури някои в устата им нещо, прогласяват бой против него, затова нощ ще бъде у вас вместо видение и тъмнина у вас вместо пророчество и денят ще се смрачи върху тях. Тога ще се постидят гледачите и ще се засрамят чародеите, и ще покрият устите си всички тези, защото няма ответ от Бога. Но аз наистина съм пълен с сила от Дух Господен, и със съдба и скрепост, за да изява на Якова престъпленията му и на Израил греха му. И по-нататък казва Началниците му седят за дарове и свещениците му учат за заплата и пророците му чародействат за сребро и се облягат на Господа и казват Не е ли Господ сред нас? Зло няма да дойде върху нас. Затова Сион заради вас ще се изоре като нива, а Ерусалим ще стане грамади и гората на Дома Господен като високи места на дъбрава. В четвърта глава говори за новата епоха, когато хората и народите ще се побратимят и казва и ще изковат мъжовете за палешници и копията си за сърпове, Народ връх народ, не ще вдигне нож, нито ще учат вече бран, и ще седи всеки под лозата си и смоковницата си, и не ще има кой да ги плаши, защото устата на Господа, Саваота, говореха. И Господ ще царува над тях, в гората Сион, от Нине и до века. В началото на Пета глава говори за идването на Месия. Казано е. И ти, Витлеем Ефратон, ако и да си малък, за да бъдеш между тисящите юдини, из теб ще излезе за мене онзи, който ще бъде вощ на Израил, на когото изходите са изначало от дни вечни. Тази мисъл показва, че Михей е бил посветен и е знаел за идването на Христа и даже е знаел мястото, където ще се роди. В шеста глава се говори, че Бог ще се съди с Израил заради престъпленията му и казва И що иска Господ от Тебе, освен да направиш праведното и да обичаш милост и да ходиш смирена с Бога Твоего? В седма глава се описва злото, което е обхванало целия народ, от царете и началниците, до последния човек и казва Неприятели на човека ще бъдат домашните му, защото син ще презира баща си, дъщеря се подига против майка си, снаха против свекърва си. И земята ще запостее от причината на жителите ти, заради плода на деянията им. Към края на главата се казва, че Бог ще ги помилва заради Яков и Авраам, както се е клел на бащите ни от древните дни. Книгата е така написана, че между обикновените истории и работи се прокарват някои окултни закони или правила. Така, например, в 14 стих от 7 глава, след като говори за злините, които обхванали целия народ и за последствията от това, за пустението на земята, минава на друга тема и казва Паси людете си с Жезела си, стадото на наследието си, което живее уединено в дъбравите на Кармил, за да пасат във Васан и в Галат, както в древните дни. Тук се загатва за окултната школа на пророците, която е била на планината Кармил и за пътя по който тя върви още от древни дни.